Hej Hejsan lyssnare, det här är Johannes Finlaugson som kommer in innan vignetten för att göra lite reklam Det får ni leva med Till att börja med så ska det spelas in ett liveavsnitt av av Palmemodspodden Yes, Palmemodspodden live, helt enkelt Det kommer gå av stapeln torsdag den 21 november På något som kallas Chrises kulturhus på Nobelvägen 46 i Malmö Det är nämligen så att en tidigare gäst i den här podden, Chrise Jonsson jag om sin tidigare lägenhet till ett kulturhus under november månad. Och kommer ha lite olika evenemang. Ett av dem är alltså Palmemordspodden live den 21 november. Det kommer vara jag och ett par tre gäster. Och förhoppningsvis en publik. Vill du vara med i den publiken så maila kriseskulturhus. At gmail.com 2S gmail i Krise. Och anmäl ditt intresse så får du eh, program för månaden skickat till dig Det händer andra roliga saker där också Så gör det Och en annan grej Vill ni se mig stå uppa så kan ni göra det nu på söndag den 10 november På Tangoplatsen i Malmö Där kör den väldigt roliga Al Pitcher sin soloshow på Och jag kör lite stå upp innan han sätter igång Köp biljett till det, det kommer att bli roligt Kan jag nästan garantera Nu blir det palmemodspodd med rapparen, humoristen och serietecknaren Simon oss, Men innan det, vignett Sveriges statsminister Olof Palme är död Han sköts ikväll i centrala Stockholm Det unika med mordet på Olof Palme är att det inte har klarats upp Den eller de som genomförde mordet har inte gripits och straffats eller är det något skottramar i staden eller någon? Ja, de har skjutit en, stackare. Jag tror tunnelgatan trev är där. Polisen sörjer en namn för 548-åldern. Med mörkt på och När det gäller utredningen var den till en början eh, undermålig Spaningsledaren Hans Holmer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm, Christer oh. Pettersson oh. polis, och högerextrema EAP mm. år i oh. kustascherörelsen mm. Sia via mm. italienska P2-logen mm. kroppsbyggare oh. och en och annan ensam gång. Mm. Jag, jag, jag har alltså inte nördat Polo Palme som har Sveriges statsminister. Det är ingen som är som är Det är nu ska vi ut på röva, tråter Ja vi ska ut och röva Hejsan lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt Av palmemordspodden En podcast om palmemordet Jag heter Johannes Finlaugsson Precis som vanligt och precis som vanligt Får ni jättegärna följa mig på twitter Där heter jag att it, eh, Johannes fast lite förkylt Vilket passar idag eftersom jag är lite förkyld eh, Hoppas jag inte ska behöva Snyta mig eller eh, nissa Under podden men om det kommer några sådana ljud Så är en ja. jag eh, Jag sitter här idag med eh, Ingen mindre än Simon Gärden för oss känna. Hej hej! Det är fint faktiskt det är Trevligt här i ett kök alltså Att ha en Simpsons samling bland annat Ja precis med vissa rätt fula Simpsons grejer Eh, Några lite mer officiella och vissa lite eh, fulare dockor som kanske inte är, helt, eh, som eh, inte är helt legitima Nej, det känns lite så mm. det är lite lågbygdigt varianter kanske mm. eh. Men det ger ändå en, en så familjär stämning att ja. sitta i kök och det finns en <laughs> gul familj Ja, precis, man känner igen sig från sin ungdom mm. eh, Är du ett Simpsons-fan? Jag gillar Simpsons, men jag har aldrig varit en die-hard-fan. Kanske beroende på att jag fick kabel-tv så sent i livet, inte för att uh, hemifrån. Och då fanns det ju andra roliga serier som konkurrerade med Simpsons? Uh, nej, det fanns nu nog egentligen inte. Men jag kollade inte så jättemycket på tv när jag, när jag väl hade flyttat hemifrån. Då hade jag, hade jag skaffat andra intressen än okay. tv. Uh. Jag kollar mig lite så men, nej, men jag, jag tycker det alltid är kul. Ja. Men, det, men, men jag tror Hade jag fått kabel-tv när jag var barn Så hade jag nog liksom snört in hårdare mm. Jag kan tänka på det för Jag är lite klart om att jag var ju Ett, ett Die Hard fan nästan Eller jag kollade ut mycket mm. på Och sen nu sista tio säsongen Har jag inte sett ett en dag som tror jag För jag det är lite mm. tråkigt Men det är kanske lite roligt fortfarande Det ligger bara som South Park för att mig. Nu när jag... Det ser är... jag Mm. Jag följer faktiskt, alltså så här, jag kollar på ibland när jag slöttittar liksom. Jag följer ingen tecknad Nej. filmserie för tillfället Men jag får för mig att nu när man bläddrar så här, så, Jag tittar rätt sällan nu, men om man bläddrar så och Får på typ sexan och det är ett simpsons -avsnitt, Så känns det ändå som med de här gamla avsnittet mm. Från liksom, när jag tittade ja. från, alltså, så De borde kunna visa något av de senaste 10 åren Men det verkar nog de skit i liksom. <laughs> De bara har kvar 200 avsnitt från första jag har faktiskt varit redaktör för den svenska Simpsons-tidningen när jag jobbade på Egmont ja, hur länge fanns det? Det var inte länge, Jag var faktiskt, jag startade nog till och med ja. alltså, Det var ju bara att översätta den, den amerikanska som alltså, göra en brevsida där man, <laughs> där man pratade med barn som skrev in brev <laughs> Det var ja. nog under 10 nummer skrivs Okej, innan vi kommer in på att prata väsentligheter mm. eh, så ska vi ju lära känna dig också Okej, ja. För de som inte har koll Och det gör vi genom våra formaliafrågor mm. Och de, är, de börjar med namn Simon Mikael Gerdenfors Mitt mellannamn stavas på samma sätt som Michael Jacksons förnamn Oj, mm. Så Simon Michael Järdanfoss. mina föräldrar uttalar mig Mikael Okej okay. Men det kan vara Michael eller någonting Stavade lite häftigt mm. Varför skulle det vara Michael? Min mamma är ut, tillhörde utvalda folket oh. Så jag vet, inte, jag vet inte hur man uttalar Mikael på hebreiska Men de uttalar Mikael i alla fall Håll eh, man kända alias? Ja, Murrevald det, eh, det började nog som ett så kallat påfilmsnamn Alltså sen när man räknar ut eh, när, ens mammas flicknamn Alltså hon heter Valdi när hon gifte sig efter oh. honom och sen så första husdjur Och en det. katt som heter Murre Men Revald är använt som alltid rego uh, I teknaliserier Och brukar uh -huh. även säga det i rapplata okay. The But... black Eminem har jag också kallat mig I rap sammanhang <laughs> Det är kul Använd nu Revald i rapplata För att det är bra på rimma på något jag vet inte, det är bara för att jag har sagt mitt eget namn. Av någon anledning så är det liksom standard i rap att säga sitt eget namn extremt många gånger. Ja, men man måste ju lite variation då så är det är roligt att säga andra grejer ibland. Men, men jag kommer ihåg jag använder, en gång när jag, när jag jobbade på Egmont då, när jag bland annat var redaktör för Simpsons tidningen. Och då gjorde jag en tecknad serie. En självbiografisk serie om liksom att jag odlade Mariana i min egen lägenhet i Stureby. Mm. Mm. Och sen så kände jag inte riktigt för att stå för det inför mina chefer och arbetskollegor. Så då, mm. då använde jag allt äget eget Och det var liksom min tecknastil. Och så, här, så det var extremt lätt att räkna ut att det var jag som gjort det. Men det var ingen som kommenterade. Jag tror inte mm. de, de läste inte så mycket serier de som jobbade. Där. Men, men, så du skickade in det, inte ens under eget namn och Nej, alltså jag var redaktör för mm. OmegaPretton. Okay. Och så tänkte jag, ja ah, men håller på med det här. Det var faktiskt första kapitlet ur Turist, min första serieroman. Okay. Och då tänkte jag, ja ah, men då kan jag publicera det här liksom. Jag, jag, jag fakturerar inte för det, eller så här, bara, jag bara slängde in det i tidningen. Liksom. Jag hade tecknat i tidningen innan jag började. Men då hade jag alltid ägat Murrevald där. Men jag har hört att det är så här, att man ska välja påfyllningsnamn efter första husdjur som förnamn, mm. men sen gatan man växte upp på som efternamn. Men det är väl inte så kul att du ska heta, vad bor du för på gatan? Ja, du växte upp på Mellanvångsvägen så då blir det... Men vägen nej skit! Ja, men man säger ju inte vägen, man tar bort vägen eller <laughs> okay, gatan. Yeah. Så att det hade varit, eh, första huset hette Simon, ja. passande nog, ja. eh, det var katt. Mm. Eh, Simon Mellanvång. Det är inte så. Ja, det är sämre. Det är jag, sämre. Tycker, jag tycker det blir roligare när man tar eh, mammans eh, flicknamn. Ja, det är det kanske. Mm. Men äh, Murre är också ett bättre, bättre husgivarsnamn än Simon kanske. Ja, det är lite spexigare. Ja, det, det, är, det är, du håller på att rappa och där kontaktar du i en massa Ales. Svart Eminem. Black Eminem, ja. Det mm. var det, så att någon, <laughs> det har du sagt några gånger. Uh, nah, men det, det är nog de främst Murrevald och Black Eminem som jag kört med. Uh, men annars så går det bara under... Simon G. Simon G, Mm. Att det är... Annars så är det ju många som... Alltså, eller det finns ju två traditioner i svensk mm. rap. Att antingen man bara kör sitt förnamn. Ja. Petter. Ja, ja, ja, Ken. som ja, är på, Kenneth. Hette Kennet Kenneth, ja. Kenneth Akerin. Ja. <laughs> <Kenneth Akerin. laughs> <laughs> <laughs> vad är det, det är sinnet? Man går under Ken. <laughs> eller Kenneth Aker. Eh, eller så att man har ett artistnamn som är liksom... Eh, Afasi. Eller ja, Afasi eller... Kan... eller och jag gillar de här som har bytt med tiden för de har ja. insett att det var varit Som Organism 12 som nu heter bara Organismen. Ja, typ på han senaste så jag att han bara heter Johan Hellqvist. Jaha, oj. Och sen då, ja, Afasi heter ju motorisk afasien ja. Och uh, TR heter nu Öris. Ja. För att TR står för The Rapper. Det, det är faktiskt en sanning med en modifikation uh -huh. Att uh, han sa att TR stod för The Rapper för att han skämdes för mycket uh, För vad det egentligen stod för Jag uh -huh. har hans första släpp uh, Han är med på en skiva som South Swedish uh -huh. Och då äter han T-Rex okay. Och sen så Får han med TR och sen när folk frågar Så svarar han att det stod för The Rapper Bara för att han tyckte det var pinsamt att kalla sig för T-Rex Jag T-Rex är cool. godare <laughs> <And> än The Rapper <laughs> The Rapper är ju honiskt kul cool, Ah okej, okay. uh, det är kanske det <laughs> Men sen fick han hänga kvar med det så länge Och sen till slut så bytte han då Till, till sitt en... efternamn Ja precis. Mm. Men du gick på under Simon G Ja men det var faktiskt på dagis Så hade jag min bästa kompis Mitt dagis hette Simon Persson mm. Jag kallade honom Persson Simon mm. Av någon jävla anledning Och alla andra kallade oss för Simon G och Simon P mm. Så det stod liksom Simon G på alla mina grejer liksom så här, På mm. väskan och hyllan Och sånt där Så att det, det var ganska... Det var, det, så jag kallar mig det som serietecknar också liksom. mm. det, var, det var förr i världen så hade jag även serietecknare Allt regeln, speciellt så här europeiska mm. Nej men Pejo, RG och sånt liksom. så, så jag kallar mig Simon G då Och sen hängde det kvar när jag började rappa Då var Warren G ganska stor <laughs> uh, Och då trodde folk att jag tagit min namn efter Warren G uh, Simon G uh. Uh. Ja, det, är många, det är många som säger Simon G fortfarande Eller så här, <laughs> Många av många uh, en kille på din gata som, som konsekvent till mig med Simon G. Okay. Um, född? Den 23 mars 1978. Vadå? Uh, här i Malmö föddes jag faktiskt. Mm. Uh, vi, vi bodde på Caroli City när jag var noll. Så okay. flyttade vi till Järup. Mm. Där jag bodde fram tills... Typ, jag vi flyttade, hela familjen flyttade till Lund, när typ, högstadiet, gymnasiet. Okej, okay. det var först för att du skulle få en trygg uppväxt i Gärup typ. Tror nog att äh, var mina föräldrar hade inte råd att bo i Lund okay. då, att Gärup var billigare ja. att köpa ett litet radhus eller så. Ja. kedjehus var det något med. Är det Gärup du kallar eh, ditt hem? Eller är det Min då? uppväxtort. Kan kan jag, kan är jag har bott i Stockholm i, i snart 14 år. Okay. så Det har gått om alla andra ställen nu. Ah. Alltså Järup är på en andra plats. Järup, man kan inte riktigt säga att Järup flåsar Stockholm i nacken för något som att Järup kommer gå om någon gång. Kanske kommer du göra det. Jag vet inte om jag någonsin kommer flytta tillbaka till Om du bildar familj och har lite pengar så kanske du hamnar i Järup igen. Ja men jag får, har ju ändå vissa sådana nostalgiska värder liksom i Järn när jag går dit. För på något sätt så tycker jag ändå om att uh, bli påminn om min barndom. Mm. Det, är, det känns, det märks mycket i dina serier också tycker jag. Den här mm. nostalgigrejen Det ja. jag också är lite inne på ibland ja på och Man för, man Ibland får man ju för sig att uh, saker och ting var bättre När man var barn Men, ja. men uh, i nostalgi kan ju ha liksom en liten bomullseffekt Att det rindar ja. in minnen uh. precis Man grät ju mm. mer som barn Så det kan jo. inte vara så mycket bättre Han tråkar också <laughs> <För> <laughs> så jag kommer Man bara gick runt och släpade ben efter sig Och sa till sin mamma att man inte hade någonting att göra och sånt där. Det hände <laughs> inte så <mycket> ofta längre <laughs> Ringer öppelsen <laughs> Hahahaha det är en... Mamma, jag har inget att göra ja. Jag hittar något. Vad är din sysselsättning? Uh, underhållning Även en sammanfattning av Allt mm. jag allt jag håller på med Jag rappar Jag tecknar serier Just nu så Jag tecknar inte så mycket för tillfället Men jag ska ge ut en ny bok nästa år mm. uh, Jag har nyligen börjat med Stand up comedy mm. Och uh, sen gör jag Lite allt möjligt jag har gjort lite radio och lite tv och så också. Ja, specialisterna? Mm. Vad är det i radio och... På radio och så har vi gjort ett avsnitt på Youtube också. Ja. I film eller i tv-format på något sätt. Känns det som att någon av de här liksom är viktigare än de andra? Just nu så har stand-up comedy en väldigt nyhetens behagkänsla. känsla ja. Och plus att jag jag är 35 år idag. För jag som är dåliga på matte. Mm. Um, så jag känner att om 15 år är 50. Mm. Kan vara lite svårt för publiken att, uh, att, att inte svika en år, 50-årig rappare. Jag vet inte. Jag tror det är lättare att komma undan som stupkomiker. Ja, uh, när man är gammal. Uh, Larry David är min, uh, min, en av mina största idoler. Liksom. Ja. Han är ju last gammal och, och, ja, ja. och, och liksom fortfarande rolig. Han är fortfarande rolig men han är inte stupare längre. Nej, han funderar uppgift sig eventuellt på att återvända till Stanford. Eller göra en ny säsong av Curb, Your Simmalynkläring. Simmalynkläring. Men han är ju då berömd för att när han slutade, att han var uh, helt kompromisslös. Här. Mm. Han, han kunde gå ut på scen och bara så här. Nej, det här känns att ni känns inte som en bra publik. Och bara ge. Mm. <laughs> så att han var mer så här omtalad bland de andra komikerna. Men jo, han bara, var bara ja. omtyckt av publiken. Han var kanske inte så jättelyckad som Stockholm. Men han är ju fantastiskt rolig människa. Alltså. Mm. Men äh, vad rappar du i för äh, konstellationer och sånt där? Nu för tiden så rappar jag i äh, Konstellationen far och son mest. Det är jag och Frey Larsson. Och äh, sen rappar jag som solartist under namnet Simon G. ibland. Mm. Jag har ett förflutet i bandet Las Palmas också. Mm. Men de finns inte längre? Nej, äh, törn hoppade av. Mm, och då var det bara du kvar? Nej, då var bara jag kvar och då blev det Simon G. Ja. Du hade ju kunnat köra, kalla dig själv Las Palmas. Det, då tror jag att Kalle hade blivit AI. <laughs> varför, varför det är namnet, Tristan? Liksom? Las Palmas. Ja. Jag tror kanske... Alltså, det, det började med att jag, Kalle och Finsta tecknade vi skulle ha en utställning. Eller så här, vi: bestämde oss själva att ha en utställning och då klistrade vi upp lite bilder med tapetklister i en trappuppgång. Mm. Men då så Så skulle vi ha ett tema, och då så tänkte vi först: Jag har alltid varit inne på lite med, det här med turism och så. Här, och vi tyckte det var mm. kul. Så, så sa vi att vi skulle ha temat turism, men sen tror jag att vi tog temat Las Palmas istället. Kan man ha att göra med sällskapsresan 1 att göra faktiskt. De är på ja. Las Palmas där. Fast det var nog undermedvetet i så fall. Men det är lite så den klichébilden av en semester. Ja, det är det ju verkligen. Men sen började vi göra fler sådana utställningar. Och så tog vi namnet Las Palmas liksom på själva projektet. Och sen när mm. vi började göra musik. Så det var film med lite i början också. Men, men sen eh, hoppade han av. Men då höll vi kvar namnet Las Palmas på musiken också. Okay. Men hur funkar det med... Eh, serietecknandet, tecknandet är väl det som du kanske under din yrkesverksamma karriär dragit in mest pengar på, eller haft mer riktiga jobb på och så. Ja. var redaktör, del som du sa. Ja. Så olika. Ja, megapyton, med Simpsons och lite sånt. Men ja, och jag har väl på ett sätt nu kanske musiken eh, snart kommer. Nej, jag har nog dragit in mer på stipendium och sånt. Jag har fått väldigt mycket liksom, konstnärsnämnden, stipendium och, och liknande från, för serierna. Du ska ha varit väldigt bra på att uh, casha in. Ja, jag gjorde en låt som heter Bidragskungen med las Palmas. Ja. Men sen har jag nästan liksom överfört det till att jag blir någon slags stipendiekung. Mm. Det är lite samma mekanismer. Man måste vara man måste palla med att fylla in massa papper. Och... <laughs> och sen, sen får <laughs> sen vänder. lön för det. Ja. Ja. Men nu till exempel när du då säger att du ska släppa ett nytt, uh, nytt bok... Mm. Om ett år eller vad du, vad du sa ja. Vet du då vad det ska handla om Eller är det bara att du har kontrakt på att göra liksom, En ny bok ja, men Nästa bok det är eh, har, De flesta serietecknar släpper liksom, i, i Tidigt en sån här samling Med kortare serier mm. Och det har jag aldrig gjort riktigt okay. Och så att jag nu så ska jag släppa en samling Med kortare serier som liksom, har publicer, Många av dem har publicerats innan I Galago och, och på andra ställen Tidningen Galago Mm. Och sen så ska den även, boken, levereras i en uh, box Som liksom en leksaks eller en kakförpackning Med en liten plastfigur Föreställande min, uh, uh, min mitt seriealter Ego Alltså, Murre... Uh, Murrevald, Mur Mur nej men han, Mur han äter ju Simon i så Som mitt seriealter Ego För det mesta, han äter ett Murrevald en gång Men liksom, det ska vara ungefär den här storleken Nu håller jag upp en Lisa Simpsons docka Som jag mm. tror från din samling <laughs> Och, uh, nej men den uh, har när jag var i Japan så kom jag i kontakt med någon slags leksaks-fandom <laughs> eh, som, som har hjälpt mig mycket med liksom, att ta fram den här. Jag har gjort en, en 3D-designer som heter... Det känns där, som där. det borde vara lättare att göra. Nej, det är nej, kaosast det äh, här på Simpsons Men eh, Japan har väl alltid varit bra på det där. Men eh, nu borde det vara lättare än någonsin med, med 3D-skrivare. Fast um, om man ska ha en lite hög upplaga Fast vi har gjort en prototyp med en 3D-skrivare ja. Men, uh, men i, i, i, i Kina och sånt så, så kör de liksom man, man, trycker, man gör nu i alla fall sådana här former som man händer i ja, Man har former och smälter ner arbetare i dem. Ja Det <laughs> massproduktion på ett härligt sätt Barnskelett Ja, <laughs> Aborterade flickfuster blir till, till nya läxor. Mm. Um, har du något kriminellt förflutet? Jag är faktiskt uh, tidigare ostraffad. Oj. Um, ja, jag... Tidigare det låter det som att du är på väg att bli straffad. Ja i... men, men man säger väl en tidigare. Jag säger det kanske är när någon har blivit gripen för att man säger tidigare ostraffad ja. för jag, jag kommer ihåg jag blev det var några narkotikasparare som grep med min kompis utanför Stockholm. Mm. Um, och då så ställde jag en massa frågor. Och så frågade han mig så här: Har du, uh, har du haft något med polisen nu tidigare? Så mm. sa jag: är, Jag är tidigare ostraffad. Vad mm. sa han: Tidigare! <laughs> <laughs> <laughs> så jag betedde mig som en snut Men, då, men det blev ingen då liksom. Vad sa du? Nej, det är det, det enda som jag. Jag har eh, fått åtalsunderlåtelse för egenmäktigt förfarande när jag, var, när jag var tonåring. Ah. det var det att jag hade hoppat in i en brandbil som stod parkerad på Stortorget i Lund. Mm. När jag var full och så tryckt på en knapp. Eller två <laughs> knappar till och med. Men i alla fall så satte de igång sirenerna och, och lamporna och så här. Och sen blev jag gripen av en... Var de lättare att hitta? Stod det siren? Så här jag på vet inte. Jag, jag betedde mig ungefär som eh, den tecknade seriefiguren Dennis. Mm. Att jag bara tryckte på en knapp framför mig. <laughs> så att du kvar... Blev du gripen på plats? <laughs> Nej, Jag tror jag gick ut. Jag, jag blev nog lite chockad när sirenen gick igång. Så jag gick ut och så blev jag gripen av... Jag tror det var en polis eller brandpersonal. Ja. Säger man brandpersonal. Brandman eller brandkvinna. Ja. Och, och sen så... så Långt senare så fick jag, alltså nio månader senare så fick jag ett brev hem där skulle infinna mig på, hos polisen och så Sen lade de ner åtalet så blev, och de valde brott, brottsreduceringen, egenmäktigt förfarande mm. Men annars har jag faktiskt, jag, jag blev hemskjutsad av poli, polisen en gång också när, Någon gång i högstadiet men jag, jag, jag har aldrig blivit straffad av någonting. Då, hade vi, då hade, var det jag och några kompisar som hade studit några elbilar. Elbilar? Eh, ja, det var, det var typ eh, i, på Sjölunds lasaretten. Och så gick vi ner i källaren och där var det några... De transporterade lådor och sånt där med några mm. slags truckar eller elbilar. Eller okay. Och så och vi var vi rätt inne på att eh, stjäla cyklar och liknande när vi var små. Mm. Räknas ju inte som brottslet i Lund Det är inte det, nej Det är bara det är en, det är en livsstil Ja, precis uh, Och då skaffar vi mycket sådana här Små dyrkar och liknande alltså så här, uh, Nycklar som man öppnade sardinburkar med Och sånt som man kunde öppna Abuslås och liknande med mm. och så var det en kompis som tryckte in en sån I en så och man fick igång den Och så åkte vi omkring där lite mm. Och sen blev en kompis begripnad av polisen Och jag och jag liksom lämnade in mig själv för att inte han skulle sitta där ensam. Och då, mm -hmm. Jag vet inte om vi var 15 då. Men då blev vi hem, då blev jag i alla fall hemskjutsade av polisen. Och det var lite pinsamt för mina föräldrar hade gäster hemma då. <här> så var det son i en polisbil. Jag <här> var nog Lite jobbigt för mig också. Ja, jag tycker mig. Mm. Men, men andra saker du inte har dit för. I många av låtarna så är det ju mycket knark. Jag nämnde ju att jag, hade, att jag gjorde en självbyggavvisare där jag odlade ja, Mariana i Stureby. Så ja. det, det är ju inte säkert, hade jag säkert kunnat straffas för. Ja, om du hade använt det riktiga namn. Nu har du, <laughs> nu har det du inget gjorde. på <laughs> ja, Jag gjorde det i, um, i uh, turist så använde jag mitt riktiga namn. Så. Okay. Och, men och sen så jag gjorde, tänkte jag göra en liten skojig, uh, media mediastant där. Och liksom, då lätte jag... Och, Lät jag säga teckna promander som liksom, hans namn finns med som en bit karaktär i, i boken. Mm. Så jag sa jag till honom så, här, men kan inte du polisan mig för för förtal? Så kommer det vi för mycket uppmärksamhet för det här. <laughs> Så vi gick till jag ja, vi gick till polisstationen tillsammans så är och så så anmälde han mig för för brottet och och så, jobbade så att, att du väntan, ut honom så, som men... en knarklangare typ. ja. Och han sa att han var väldigt mycket mot droger Och så mm. och sen, Men sen fick han ett brev Där det stod typ att åtalet hade lagts ner För att all min intresse saknades Har jag fan med att det var stor. det var mycket konstigt i alla fall mm. men, men det brevet kom hem till hans mamma Som blev väldigt upprörd För att han hade anmält sin kompis För någon sån grej Aha, Hon var sur på att han golade Ja, jag tror det Ja, det blev, vi fick ingen. Liksom det blev inte så mycket av det. Men sen var det typ någon på tidningen svensk bokhandel och liknande, eller liknande mm. bokbands tidskrift som, som liksom kollade upp att det var väldigt få skönlitterära verk i Sverige som hade polisanmälts de senaste 30 åren. Mm. Det, det var turist vad enda de hittade liksom. Oj. Uh, och det var det ni själva som hade gjort. Ja, och mm. efter en, efter en uh, liten lätt Googling så så han att vi, jag och Henrik Bromander hade gjort väldigt mycket samarbeten Och så, ja. så ringde han Bromander och ställde honom mot väggen Och han, är, han bröt ihop och kände allt <laughs> <laughs> Så det blev bara en notis i tidningen Svensk bokhandel Det är inte lika stort som en löpsedel kanske ja. Nästa formaliga fråga ja. Skulle du bedöma dig själv som en ensam galning Eller som en del av en konspiration? Ja, det bedömer mig själv. Vad ligger närmast? Jag skulle nog säga en del i en konspiration. Det ligger inte riktigt för mig att, att göra grejer utan att någon får reda på det, liksom. Mm. Då skulle jag nog göra någonting tillsammans. Med, jag gör nog eh, de flesta brott tillsammans med kompisar. Jag är det enda, jag fast för eh, det var ju faktiskt en galning när jag gick in i den här i <laughs> Nej, i brandbilen. Just det. Det, ja. Nej, jag skulle nog säga att du får nog bli ensam galning då liksom. Ja, fast det är ju en del av konspiration Mycket när du jobbar känns det som Alltså ja. du har varit i konstellationer med, med och Mycket duos känns det Ja. Som. Och ja. även när, när ni gjorde den här, den här falska polisanmälan Jo också, ja Om man anser det som ett brott Så ja. är det ju, var det ju också en konspiration Men ja, och sen också judarna har ju också blivit rätt anklagade För konspirationer genom åren så. Ja, Just det din, du är, det är din mamma som är judinna mm. Så då räknas jag Av de flesta som jude Är det något du, du själv inte tänkt så mycket på Till du började stå upp? Att man kan skämta om det? Ja. Jo, jag har tänkt mycket alltså tänkt på att jag räknas som jude mm. Jo, det har jag tänkt på rätt ofta jag har ja. tänkt på det, liksom, det är ju ganska känsligt ämne så här, I många olika sammanhang Så ja. att det, det lämnar ingen oberörd Kan man säga det ja. Har du någon sorts judisk Uppväxt liksom, fira ni judiska Högtider och sånt? Ja det gjorde vi Vi firar alla alltså, Pesach och Rosh Hashanah Och mm. bli tvingade Att gå i synagoga när jag var liten sånt där. Men jag, mm. jag har alltid varit rätt så Stor motståndare till både religion Och till traditioner i allmänhet Som liksom, traditioner som jag inte har valt Själv utan blivit påprackad liksom. ja. Så jag har jag haft ett Väldigt kluvet förhållande till det Eller mest har jag bara känt äh, äh, jag, äh, Att jag inte har tyckt om det liksom Nej Det är en sån grej som är väldigt sund Men som kanske kan göra en mamma ledsen Ja <skratt> Jo det ber han ganska ofta när, ja. vi, när vi pratar om, om äh, Judendomen och liknande det Då ska vi gå över till vad den här podden handlar om i huvudsak mm. Genom att jag ställer frågan Simon Jävenfors alias Murre Vald. Vald. Alldeles, Murre Vald. Var befann du dig natten mellan den sista februari och den 1 mars 1986? Jag var i en, en stuga i Vemdalen mm. med min familj. Det var någon sån här skidsemester. Jag hade Aron Flam, hade nästan exakt samma story. Ja. När han var med i den här podcasten tidigare. Också av judisk börd. Ja, det... Det kan inte vara en slump. <laughs> Konspirationen <växer. laughs> uh, Och det var exakt samma sak. Jag, jag och min storebror skulle upp och titta på uh, Gormorgen Sverige mm. för att vi ville se den tecknade filmen. Det är lite omstritt vilken tecknad film som de skulle ha visat den, uh, den ja. dagen, den morgonen. Folk har kommit med lite olika besked. Jag minns inte Nej. vilket som är det korrekta om det var Haka Jag är osäker. De hade de hade lite olika. Okej. Okay. Uh, har jag för mig, alltså de, de bytte ibland mm. Tom och Jerry hade varit vid något till för det tror jag också men, men vi ville se tecknad film i alla fall Och sen så var det ju då Palme blivit mördad stod där. Jag visste i stort sett inte vem Olof Palme var uh, Men jag blev jättesur Att det inte var någon tecknad film Att det inte var Godmorgon Sverige mm. Alltså tecknad filmen var ju klimax Men jag gillade ändå hela Godmorgon Sverige Hela den här uppladdningen inför det <laughs> Och um, då så gick vi in Min brorsa ungefär kände samma sak Det var bara så här, det var något politiskt liksom, Något sånt som vuxna är intresserade av Men så mm. vi bara gav blanka fan i Och vi kom in och liksom, Till mina föräldrar som låg och sov Och så klagade de Det var inget godmorgon Sverige Det var väl liksom säkert Jag vet inte om de, de sov nog liksom jag tror inte mm. det, fenomenet bullibumpa sex var så aktuellt på den tiden <laughs> okay. yeah. men uh, de, här, de här fyra minuterna som uh, har var en hel timme Jo men de, du kollade ja. inte hela familjen på Gomma Sverige nej ja. men, det var okay. det var de, ja. Det var de bara det. Ja. ja så vi gick in och jag klagade liksom, så det var ingen uh, ingen Godman Sverige så jag frågade varför inte det Nej men det var någonsin. någon som hade blivit mördad alltså och, och de är Bli klarvakna mm. Flög upp på sängen och sprang ut i tävlen Jag fattar ingenting mm. Men sen, men sen när, jag, när jag väl fattade Att det var en stor grej eh, Då, då så, så skrev jag om det I min dagbok Vi hade en sån dagbok i skolan där vi fick rita och berätta Jag har lagt upp det på min blogg Och Instagram ja, jag har sett och så jag har sett det Där jag skildrar mm. Det, det var ju också ganska att skillnad Att jag bara skrev att han blev mördad Med en pistol Det är en viktig detalj där. Det var ingen revolver utan du, du hade koll på att det var en pistol Men jag, jag hittade mina sådana gamla, gamla Skrivböcker hemma hos min mamma alltså mm. såna, Och då så har jag gjort en Berättelse eh, Tidigare innan Palme blev mördad Där det finns en karaktär i är som heter Olof Palme mm. Och jag minns exakt jag bara tyckte att det var ett namn som lät roligt. Jag tänkte inte på att det var Sveriges statsminister. Jag bara sa, vad ska han heta? Olof Palme. Jag hade ju sagt hört det Men sen när jag försökte hitta på ett skojigt namn. Och här, jag tror han var skurk. Han var den Ja, Men då kanske du, du tänkte att det var det skoja. Att ta en så här som... Nej. Jag hade hört namnet... Och han var känd men att du gjorde något skurk Nej, jag, jag, det var nog bara så att Jag, jag skulle döpa en, en, en skurkkaraktär I min berättelse Och så tänkte jag vi, Jag måste hitta på ett roligt namn mm. Och så, så Mitt undermedvetna gav mig då Olof Palme Alltså jag tänkte bara Olof Palme, det låter jättekul <laughs> Och jag har ungefär samma minne av August Strindberg Att jag bara tyckte mm. att det var ett roligt namn Som jag tror att jag själv hade hittat på liksom, så här, August Strindberg <laughs> Men i den här karaktären, Olof Palme i din serie mm. var inte, Han blev inte skjuten uh, Nej Men jag tror han hade pistol själv Aha. Jag tror att han var tror, Huvudpersonen i den berättelsen var en liten apa uh, Och sen så hamnar han i bur eller någonting Och så var det den här skurken Jag minns inte exakt så uh. det var Olof Palme gjorde Men kändes det som de här Det var som du gjorde i skolan då uh. de Du lagt ut att du ritade och sen skrev mm. Och det var självbiografisk Uh, nej, inte den med Olof Palme och apan men, Nej, uh, men, de, men de andra, det här När, uh, du, när du berättade uh, att vi skulle gå upp och se morgon, Sverige uh, och, Är det liksom det som liksom sen ledde vidare Bara helt sömlöst Till din karriär idag? Ja, liksom? uh, det är kanske det är Jag har inte tänkt så mycket jag tror, jag tror till och med att det var en skoluppgift Att man skulle berätta självbiografiskt så. Uh. Alltså, när man skulle rita och berätta Men, uh. Uh, men uh, det är ju... Det nu när Jag har inte tänkt på det innan att det, det var nog först, Din den första... Din första självbiografiska serie? Jag... Ja, fast det är kanske lite mer en bilderbok eftersom det är bara en, en bild per sida och text under. Ja, Inga pratbubblor. Um, men du har ju också ritat en annan serie som har att göra med ett, ett annat svenskt ministermord. Mm. Alltså Anna Lindmordet, det är väl långt kvar vi har. Ja. Uh, hittills. Ja. Hittills. Eller jag <laughs> vet inte, om man går, finns det inga andra ministermord uh, Längre bak i tiden. Ja, men finns det. Kungamord det, finns. Det är lite är, kanske. Uh, ja. Jag tror uh, inte det finns uh, Men uh, för du skrev det, det är ju inte specifikt om mordet då, men du gjorde ju om uh, den här personen som sen blev känd som 35 år. Mm. Jag bara var att jag skulle göra en, en tecknad serie om mytomani och då så så hade jag en granne när jag bodde i Lund på det så kallade ryska huset som, som jag fick för mig att han var Mytuman. Mm. Alltså det var mycket av hennes historia som inte gick ihop och liksom det var. Och så gjorde jag en serie om honom som publicerades i Galago. Mm. Och sen så tänkte jag så ah, men det var ett rätt bra tema. Jag gör en hel bok om lögner om Mytuman. Så täckte jag fler serier då på det temat. Och medan den tidningen var ute i. I affärerna, liksom den Galagotidningen Så blev Anna Lindt mördad Och sen så började de beskriva Den misstänkte mördaren Som mm. i kvällspressen gick under den 35-åringen Han började beskrivas i massmedia Och då hade serietecknaren Mats Jonsson Som sa att Han, han gillar Chelsea och Djurgården Och han, en, en, han verkar vara Jag vet inte om de skrev att han var mytoman där men liksom Något av en playboy som bodde mm. i Lund och, så kom det fram att han är i Riska huset och då insåg jag liksom att det var han som jag ja. hade gjort en serie om. Och då så kom en giriga sida in i bilden som gjorde att jag ringde till Aftonbladet och frågade om de ville köpa eh, rättigheterna till den serien eller bilder. Uh, och det ville de. Och jag var, fick även vara med i typ Karin 21.30 på SVT och, och prata om serien och, det var, det, var, det var inte länge från det att han blev till att han blev släppt ja med han och kanske in lite pengar och brömmlar i den, <laughs> den lilla luckan nu det <laughs> var väldigt snabbt där ja, och det var snyggt. men vad hade du för erfarenhet av honom om man inte läser serien ja men han han kom med ganska skoja historier. så han sa han berättade bland annat att han hade men det var, en, det var en, ett tillfälle när han jag frågade om, han skulle med till Palladium mm. Han brukade liksom komma in i min, mitt rum där på det ryska huset och hänga Och läsa lite serier och så här, vi ju mix lite grann mm. Men så sa han så när jag portar från Palladium mm. så frågade jag varför det Nej sa jag pissade på dansgalvet Och vakten sa att äh, inte ens i kungens sällskap skulle du äh, bli insläppt här och så han, och, men jag känner kungen, så nästa gång han är nere i Skåne på någon representation eller någonting så ska jag ta med honom dit så ska vi se vad dörrvakten säger. Men sen liksom, jag, det är liksom, så jävla rolig bild att man, <laughs> om man känner kungen, tar med i till Palladiumiljön på ett superställe. Och sen, det klart du kommer komma in, du som pissade på golvet. Ja, men det visar sig. Alltså så Alltså Sen i kvällspresset, när han var gripen Så liksom radade de upp hela hans liksom kriminella förflutna och, mm. och då stod det om Palladium Men då var det typ att Jag tror det var Latin Kings som hade, som hade spelat i Lund mm. och sen, Jag vet inte om de har spelat på Palladium Eller om de var efterfressade på Palladium Men då hade han bjudit typ Latin Kings Och, och sig själv på, eh, på massa grejer i baren mm. Och sen så när de drog kreditkortet så var det typ ett stulet kreditkort eller ett ogiftigt kreditkort. Och då var han försvunnen. Mm. Så var det förmodligen där han var, han var portad. Men det är ganska <laughs> konstigt. Han kanske hade pissat på golvet också, vad vet jag. För det är ju men... konstigt om man vill, som jag får för mig, de flesta myttermanar förhärliga sig själv. <laughs> det var ju kvartal, med... Ja, precis. Pissa på golvet. <laughs> känns inte så jävla gött. Han kan ha tänkt att jag skulle uppskatta det med. Men hur länge bor du granna med honom? Ett halvår kanske. Mm. Jag var den som, de sa att jag var den som hade rekordet med att styra med ryska huset längst. Jag bara uh -huh. ett år. Men det var ganska sunket av det. Ja, det är ett ganska. Vad ska man säga? Ökänt uh -huh. byggnad i Lund liksom. Men nu har de fraskat upp den tror jag. Okay. Han dog Tom Kronsjö som ägde stället uh -huh. hette, Det riktiga namnet var Tom Kronsjö pensionat. <laughs> men jag träffade faktiskt. Uh, uh, han uh, 35-åringen. För, för något år sedan. Eh, vi telefonplan i Lund. Och okay. jag har alltid varit lite orolig att han skulle vara arg. För att jag slog mynt av den här luckan. Mm. Som vi just nämnde. Men han verkade bara tyckte det var roligt. Okay. Alltså ju och hela grejer. Liksom. Vad, vad kallade honom för namn? För att han hette ju... Hur kan man säga Per i förnamn. Men han gick under lite olika namn. Ja, men jag tror nog med alla samtliga... Men när, alltså, du, när, när, kände... jag, när jag känner Då presenterar han sig som John Och, och när jag frågar om jag hette Så sa han Amber Tom För mig. Okay. Det ett engelskt namn uh -huh. Men sen kom det fram att han heter Per-Olof Svensson uh -huh. Och även känd som inte, det, var, han, det var inte han som var 35-åringen Jo det var jo, han, han var 35 han, han var, var inte enkommanden alltså. För jag läste någon, någon artikel nu mm. Som var skriven då i den här luckan mm. Där du intervjuades av sydsvenskan Och, där. Mm. och där skriver de, de De klantar sig lite i formuleringen mm. Mm. För de skriver inte bara att det var 35-åringen mm. de Borde granna med enkommanden Ja precis, borde granna med enkommanden ja, mm. när, när han såg den oblurade bilden På enkommanden sto att det var han fanns grann, ingen med oblurad bild då alltså jag kan inte tro det kom det kom fram oblurad mm. han hade i kapsel så man såg det dåligt om då liksom ja uh -huh, um. uh, mm. så han hoppade lite för att han var lite hade kunnat vara han liksom och för att hans uh, fasade Ja, fasade, det är fasade, det hade vi inte sagt att det var förmodligen han. Herligt ni läger. Men det var en jävla storm igår då med en vecka ungefär. Mm. När de tog mig hjäl. Men ja, eh, jag tycker vi ska komma in på eh, huvudspåret idag. Mm. Du har nämnt Japan som hastigast här. Ja. Och det är ju av den anledningen du har tilldelats det här spåret. Som är japanska röda armén. Mm. Som, om man ska vara helt ärlig, inte har super... Det är inte ett av de stora spåren i palmutredningen. Nej, jag har aldrig talat om det nu. Nej, jag har mest sett dyka upp här och där. När mm. det liksom listas en massa olika... Palmesport mm. Så har jag inte hittat så mycket mer om det liksom, Mer än att, att folk har nämnt liksom Japanska röda som är en av de organisationer Som pekades ut som möjligtvis inblandade mm. Och så hittade jag någon länk där det stod så här att Hans Holmer då i sin bok eh, Olof Palmeskjuten Ska mm. ha då eh, sagt att japanska röda Kanske var inblandade mm. Så jag var faktiskt på biblioteket för någon, några dagar sedan Bara det känns och, som tung research i dessa dagar Att gå till ett fysiskt bibliotek Ja, det, ja. det kändes jävligt uh, stort Jag har inte varit uh, där på länge Och jag lånade inte boken utan ja. Jag har satt och läst in den För att se då vad han skriver om Japaniska gröda med ja. Och det visar sig att inte vara så mycket mer än det som fanns på nätet. Jag kan ja. läsa citat här För jag fotar den mm. sidan Så här skriver han för med Låg någon terrororganisation Bakom mordet Ostakär med ambassadörmördaren Miro Barisic i spetsen, frågetecken RAF-grupperna i Västtyskland med sina förgreningar till drama på Västtyska ambassaden i Stockholm och till plan att kidnappa Anna-Greta Leijon PKK med sin svenska terroristkämpel med ett coins märke i pannan och sina blodiga händer från lönnmord i Uppsala och Stockholm Röda brigaderna i Italien IRA i Nordirland ETA i Basken Japanska röda armén Abu Nidal eller någon annan utbrytargrupp i Mellanöstern. Och detta är i stort sett allt som är om japanska röda män i hans bok. Så att det är ju inte direkt. Det är mer bara att han radar upp alla jävla spår som fanns. Liksom. Känner du att du är nära lite på bottenskapet i hinken av spår? <laughs> lite så. Det, det finns några stora. Så jag, jag kör lite varierande. Men jag tycker ändå att japanska röda män är intressant att snacka om. För vi är så ja. visar stora jävla terrororganisation som man inte riktigt har koll på idag. Nej, jag har ingen koll på innan, men jag läst, läste lite när du skickade länkar och där. Det, mm. det var ju rätt mycket eh, komiska detaljer som <laughs> dök upp, tyckte jag. Ja, det var det kanske. Eh. Men det är också väldigt, de var väldigt ökända då på mest 70-talet som gjorde mm. väldigt våldsamma grejer liksom. Men jag gillar det här japanska klischén Om man har sprungit under något flygplan Som skulle kapa med en bomb och katanas <laughs> ja. Om man har varit ninja-fan När man var liten så tycker man att katanas är ganska äh, coolt <laughs> Om man gillar turtles Ja, ja, ja. Då, då där har man det, <laughs> eh, Leonardos vapen I vissa versioner ja. I vissa andra har jag något annat sorts svärd Och sen ja. eh, tyckte jag en annan kul grej var En eh, av medlemmarna Som, eh, jag tror han hittade Yamamoto mm. Som blev eh, gripen så sent som 2005 när han snattade torkad fisk i ett snabbköp. <laughs> <han> var han förnedrade <laughs> sätt av grepp? dit. är alltså gammal terror. Så här, du har blivit tagen för tor torkad fisk. Vi tar din DNA. Eller jag vet inte hur de. Eller de bara kände igen de honom, att det Nej, jag tror nog att han blev fast och sen när de blev gripen. Kände någon att han... igen att han var en ja, tidigare medlem? Där. Det kan, han kan vara flaggad. Ja. Men, um... Deppigt. Men Gerardo, äh, japanska röda män, äh, grundades 71 av Fusako Shigenobu, mm. en kvinna. Mm. En liten tradition där på äh, 70-talet med även äh, tyska röda män där. Hade ju, äh, Ulrika Meinhoff ja. och Gudrun Eisling eller vad hette. Mm. Så, starka kvinnor i terrorrörelser ja. på den tiden. Men det stod på Wikipedia att äh, den japanska kvinnan var den mest ökända. Eller den värsta terrorkvinnan någonsin Ja men det kan jag tänka mig mm. att, För de låg bakom rätt stora grejer liksom mm. största och värsta attentatet är väl massakern på Loddflygplatsen 72 mm. i Israel mm. Jag måste känna att jag blev lite sexuellt attraherad När jag hörde om här, den farligaste kvinnan i världen nästan så här, mm. att Jag var tvungen att Bild googla och liksom, den här spännande Alltså det är kanske en... En sexualitet som man mest förknippar med omvända könsvåld, med ja. farliga män. Men jag har lite den. Det hade varit, det känns ändå varit coolt att vara tillsammans med en, en terroristkvinna. Ja. Blev du nöjd av bilden? Ja, alltså så Hon såg väl ganska. Hon såg bra ut så alldaglig ut, liksom. Men, mm. men det här farliga, det gav ju verkligen en krydda. Så att jag blev, jag blev inte besviken direkt. Nej. Men de, då, eh, kämpa för eh, att störta. Eh, japanska regeringen tror jag och mm. allmänt eh, att kämpa för kommunism i världen och då framförallt mycket mot Israel mm. som hade väldigt nära kontakter med PFLP. Så genomförde de då den här eh, massaken på Lod-flygplatsen 72 på uppdrag av PFLP eller med samarbete med PFLP. Mm. För det var ju mot Israel då. Ja. På en israelisk flygplats. Och så var det liksom att de använde sig av rö, japanska röda armén för att eh, de hade inte så bra koll på Japaner De trodde inte att Japaner skulle attackera ah. det var väldigt, väldigt dålig flygsäkerhet på den tiden mm. Man så, kan springa in med Katana och se ett ja, Men här, själva denna massaken var ännu värre Vad jag har att De, de flög mm. från Japan Landade där på flygplatsen mm. Och gick igenom säkerhetskontrollen Gick ut till sina bagage där på rullbanden mm. Och tog sina väskor och ur de väskorna tog eh, så här, ak 5 och eh, handgranater. Så det var mm. liksom bara de som så, <laughs> så, så det var, måste vara en jävligt dålig kontroll. De bara, och bara tog ut det och gick loss och mördade väldigt mycket människor. Alltså jag minns inte exakt. fyra kanske. Ja det kan nog stämma. Det var en kanadensare och några israeler. Men framförallt var det poeterikaner. Kristna mm. poeterikaner som åkte i Israel för att besöka det heliga landet. Och vad var poängen med att bara skapa skräck? Ja, jag tror det mm. var liksom rent terror. Att det, mm. var. det var inget så här för den här flygkapningen och sånt var väl att de ville få loss, som de flesta såna här kapningar Och gisslan man är mm. de ville få loss här Men här var det nog bara terror liksom Att, mm. att slå mot Israel liksom mm. Som de sa som sina stora fiender liksom En känga mot Israel Ungefär så <laughs> Och jag tror de var tre stycken Mm. Som eh, utför detta var två dog på platsen Och en blev gripen ja. Och sen släpptes Några år senare i något sånt här eh, Fångerutbyte, jag vet inte vad som hände med honom sen Men så det var de kända för då eh, 72 det var väl deras eh, det, Den här med Katarnas Var eh, 71 kanske mm, okay. eh, Eller tidigare 72 Men det var också där i, i samband med det liksom Och sen eh, så har de Tidigare haft ag mot Sverige om man då skulle vilja koppla om till palmemordet. Ja, det där skulle jag nog säga en liten skavning. Det är så? Ja, jag, jag läste över vad du, du berättade om vad som hände. Du kanske är kan mer insatt i. De okay. eh, tog gisslan i eh, Kuala Lumpur i Malaysia. Ja. Så gick de in på i en byggnad och eh, tog folk gisslan. Ja. För att eh, de ville få eh, andra japanska röda medlemmar frigivna. Mm. Och då var det bland annat, ja, det var folk som jobbade i den byggnaden bland annat då svensk ambassadör och hans sekreterare. Men var det inte bara då så att de tog lite folk som var där inne? Alltså jag, jag tyckte man ska alldeles det till ett agg mot Sverige. Nej men för att du var läste om så hade det mm. att göra med att, att de såg liksom västregeringen i här som fiender om de stötta i Israel mm. och så var det att i Sverige så hade utvisats två japanska röda mm. eh, 73, som eh, enligt då vad som påstods hade scoutat ambassader, gått och fotat mm. ambassader i eh, Sverige. Så att det var kanske att de planerade att göra en ambassad i Sverige, okay. som blev de utvisade och så tänkte de, nu tar vi svenska ambassaden i eh, Malaysia. Det kom som en nyhet för mig, nu börjar man ju få fram ett motiv också ja. Jag fick faktiskt en känsla där, en pirrande känsla att det kanske var de som låg bakom det ja. Det kanske är ett av de spår man borde gå vidare med Men de höll ju det här agget från 73 till 75 i alla fall då, Eftersom de gjorde den här gisslängrejningen 75. Ja. Och den var framgångsrik så att de fick folk frisläppta Och det blev mm. inga, japanska regeringen gick de till mötes helt mm. Som ju också Sverige gjorde när, när det var kapningar i Sverige Mm. Med Jugoslaviska konsulatet och sånt där i Sverige. Vilken Men, var den här? Lägg ut, lägg ut. Äh, det var ju äh, tyskar, mm. RF, Bardomajnoff. Äh, mm. Det var 75 också. Okay, ja. Jag vet inte det är exakt i vilken ordning äh, vilket som kom först av de här. Jag vet inte om det var bara för att liksom, svenska ambassader hade dålig säkerhet som man tog dem, eller hur det var. Men mm. det kan jag Men skulle det finnas något annat motiv då än det som du just sa? Varför? Äh, att Palme skulle vilja mörda Palme? Det skulle väl i så fall vara att de är eh, liksom polare med eh, andra sådana rörelser. Bland annat då, eh, PFLP och tyska ROF som ju hade agg eh, efter ambassaddramat. Mm. Så var det ju att de här tyska terroristerna som tog eh, då. Mm. Någon av dem var väldigt svårt skadad. Men då tog regeringen beslut att ändå utvisa dem till Tyskland. Ja. Fast en läkare sa att de borde vara kvar Och få vård Och en av dem dog sen Och det var ju då anledningen till att Man planerade den här kidnappningen Av Anna äh, Anagata Leijon mm. Som var den som tog beslutet Men det är ju teorin då Kommer vi väl ta upp i ett annat avsnitt Om äh, RAF mm. Att de äh, skulle vilja mörda Palme som hämt för det liksom, För att han äh, ja. Hans regering låg bakom att en av deras medlemmar dog I det här attentatet ja. Men jo, men lite så var det att alltså, GRA, jag läste också att de var lite beroende av PLFP. Jag vet inte om jag sa bokstaven rätt om det PFLP. Men att, liksom. Där tycker man det känns... Vilka är det som ligger bakom det Om de gör det på uppdrag av... Så är det frågan om... om liksom vem som är hantlangaren eller om den Det var nog inte en asiat som sköt Palme... Ifall inte folk har ett helt fel... Nej, Han precis. kanske var utklädd, jag vet inte. Han kanske var vitsminkad. De kanske hade... Gjort någonting med ögonen Ja, opererat äh, ja. jävla smart plan liksom. ja. Jävla avancerad plan Nej men det är ju sant att det känns, ut, det känns som ett ohett spår Eftersom de tidigare De har många mellanhänder exakt, Ja, precis förmodligen. De känns som de tidigare mest varit liksom, hejdykar mm. Att de har inte varit de som planerat grejerna Utan de har varit mer action-baserade liksom. ja. Men du har varit mycket i Japan Ja Fyra gånger varit i Japan var en gång alla tre månader. Och de andra var liksom semester? Ja, en gång två veckor, tre veckor. Kanske nästan knuffar på ett år sammanlagt. Jag ja. vet Nej, det, det var aldrig men ett halvår. Ja. Mm. Men vad är det som lockar med Japan? Uh, det är lite skräddarsytt för alla mina intressen. Med, med tecknade serier och tecknad film och plastfigurer. Skoj i mat och... Mm. Och liksom nörderi i allmänhet det är jag helt inne på. Ja. Känns det som en, ett samhälle man vill göra revolt mot? Ja, det, det tror jag. Mm. Alltså så här, det, det känns som att folket har, i sig har ganska har blivit ganska hunsade. Alltså det, är, det är ganska icke revolt uppfostran folk får. Ja. Att man ska anpassa sig i leden och sådär. Men, men just därför, kanske om man väl kan tänka fritt så hade man nog velat göra Revolta. Det är ja. ganska. Alltså, jag har en kompis som är journalist som beror, eh, Said Carlson. Mm. Han sa att, eh, att politiken i landet är ungefär att det, det partiet som liksom är minst eh, främlingsfientligt, det är som Okej. Okay. Och sen blev det bara värre Ja, det var någon nyhet nu för några veckor sedan om. Eh... Där det handlar om hur eh, rasistiska japaner var Ingen ville ha eh, utländsk arbetskraft i äldrevården mm. Och där behövdes det liksom folk mm. Istället för att de robotar då. <laughs> Klassiskt japanskt <laughs> Finns det robotspöret att robotar mördar Palmen? Ja, då hade Japan varit intressant mm. där också men, uh, nej, men Så det känns som att man vill göra revolter med det. Och det det det är många, många som... Alltså jag bodde hos ett äldre par i, uh, i Japan par gånger när jag var där, mm. Sunaga hette de i efternamn, och de som var väldigt besvikna på det japanska samhället, mm. eh, och sa att många ungdomar är väldigt besvikna också, och, liksom, och när jag var där en gång så var liksom då skulle jag ut och, och shoppa i Akihabara mm. som är som är liksom teknik och serier och plastfigursområde i mm. Japan, och då så, så frågade jag, men ja men Jag, jag funderar på om jag ska kanske tvätta Någonting innan Jag tänkte att de hade tvättmaskin där i Sunaga House Men då sa han ja, am det finns en, en tvättautomat, tvätta Typ ett tvätteria eh, Fem minuter från vårt hus Men de stänger rätt snart, så gör det innan Du sticker till Akihabara istället Okej, då gör jag det Och så gick jag tvätta mina kläder Och sen åkte jag till Akihabara Och eh, när jag kom dit så var det bara så här stora folkmassor Samlade som liksom eh, Lyfte upp sina mobiltelefoner och fotade Jag tänkte så att det är typ någon eh, känn, Någon rockstjärna eller någon politiker Eller någon som är i stan mm. Men det var massa poliser som liksom såhär spärrade av Och då eh, och, och jag kom inte in Liksom i Akihabaras hjärta Där jag skulle vilja vara mm. Så jag åkte tillbaks till eh, Sunaga House Och då möttes jag av Aki Sunaga Mannen som eh, uppspärrade ögon Och sa Washing your clothes might have saved your life. Oj. Och då visste jag sig att det var typ en ensam galning uh -huh. i Akehabara. Som just då hade gått loss och bara huggt folk med kniv. Liksom folk uh -huh. som bara slumpmässigt utvalda offer. Och jag vet inte hur många han hade... Om han hade gälld några... Jo, han dödade nog några och hög, några till. Uh -huh. Men det var liksom... Det var i det området och det var en, en halvtimme, en timme innan jag hade kommit dit. Så mm. hade jag, jag menar att om jag inte hade tvättat så hade jag. Mm. Mm. När var det då? Mellan 2008 och 2010 jag. Mm. Jag kommer inte exakt jag Men det var lite om det i svenska massmedia. Det var någon från Svenska Judoförbundet som hade blivit ögonvittnet. Ah, okay. liksom. mm. så alltså han har har nog sett liksom själva knivningarna så här. Så. Mm. Mm. Men, men det, han var i alla fall, han påstod, sig, den här ensamma galningen påstod sig först ha kontaktat Jakobsson, alltså en japanska nation. Ja, det såg ut hos alltså. Jackusan, alltså. jag förra månaden Ja, du har, du har um, bättre kollar jag, jag. Jag är inte, jag är inte helt 100. Jag har bara så här och um. gå på amerikansk film. Um. Och jag tror inte de har rätt utan. Nej, men det, Som ska vara den äh, världsta maffian Det är kall, av alla maffior kallats. Ja, men, men det ska vara den värsta i världen. Typ. Det är också lite koncept som känns som japaner är alltså icke våldsamma äh, i deras kultur, liksom. Ja. Och, och, men då kanske det är så att när de som väl Ballar ur. De gör det med besked. Ja. Kanske på samma sätt som de som gör det valt som uh, RAF. eller e ära, -A -A, ja. ja Blandar ihop dem där. Men ja, men, men japanerna gillar ju att vara bäst och värst i världen på grejer liksom. Ja. Om de gör hamburgare i Japan så ska det vara liksom den godaste över hela världen. Mycket godare än USA. Liksom. Och så, ja. de, de, vill, de vill bli bäst i världen liksom. det, när Michelin-guiden kom till Japan så, så för, första året de var där och kollade runt så var det så här att den fick fler stjärnor och liksom Töker fick fler, fler stjärnor sammanlagt den eh, New York, Paris och London tillsammans. Mm. Och sen liksom, när de bara började fortsätta åka runt så gav de upp för att liksom alla för maten var så mycket högre kvalitet än, mm. än resten av världen liksom för att de, de gillar liksom att det är mycket passion inblandat. Om man går in för någonting så ska man göra det med 100 entusiasm och energi. Men så att du menar att även när de har en terrororganisation så vill de att den ska vara bäst värst i världen? Ja, det är det jag tänker nu. Ja. Att det går lite i den... Även när det är maffian så ska den vara värst. Ja. När det är en terrororganisation som ska vara värst. och så. Det finns en som jag har hört om Yakutsan att en grej de gillar att göra är att att, jag vet inte om gör det med spelkort Eller om gör det med någon liten kniv Men små, små risper över hela kroppen på Och mm. så pissa på dem Ja, det, det är jag <laughs> sagt <laughs> Det är en förnedringsgrej Att ja. du jobbar mycket med heder och sånt där Så det är väl Ja, men som du säger, att det är nog liksom när samhället är så strikt Så om man gör mm. revolt så är man det rejält liksom. man, mm. man gör det inte bara genom att lyssna på Rage against the machine liksom, Utan man måste... Men jag tycker liksom mm. som att Norge, mm. finns så jävla många satanister där mm. För att kyrkan är så Alla är kristna mm. Och då om man gör revolt så är det inte bara jag skiter i kyrkan Då måste vara mm. må motsatsen, bli satanist Och bränna kyrkor Och mm. äh, growla mm. Mm. Men också, jag läste om hon här eh, som startade Fusaku, mm. din, din crush ja. Att hon eh, verkar fortfarande vara ganska nöjd med liksom, sitt livsverk och Att hon mm. hade, bland annat så hon sin dotter till eh, mig mm. Som då... Eh, Johannes son. <laughs> <laughs> Nej, inte <laughs> <laughs> med den stavningen m -a -i. <laughs> Okay. Och att det då skulle, dels betyder det liv på japanska mm. Så att det är som att döpa sin dotter till liv, det är inte så mm. Men också att det skulle då påminna om månaden maj mm. Som var när den här lodd flygplatsmassakern, flygplats -massakern, Aha, liksom. oj, så, så att hon döper sin dotter för att minnas det liksom det är <laughs> då, hade, då, då kanske vi måste hålla koll på vad hon döper sina andra barn till Ifall det är liksom Tunnelgatan ja. <laughs> Jag jobbade <laughs> Men... för på Egmont Så jobbade jag väldigt nära eh, Alltså den uppgången Jag hade var dag När jag var på Egmont Det var liksom mordplatsen för Palme ah. eh, Så gick förbi den var dag Under några års tid Ja ah. Kände du historiens vingslag? Någon gång, just Bromander, han som jag nämnde innan, som polisen med mig. Mm. Eh, när han, han, var, han var väldigt insatt i palmemordet och hade läst på väldigt mycket. Och han ville väldigt gärna liksom gå dit till, till den mordplatsen och titta lite. Och så pekade han upp för den trappan där jag, där, där, där jag brukar ta vägen till jobbet. Jag jobbade på mm. Brunnsgatan. Inte. Men då så sa han pekade på trappan och sa... Det var där polisman A sprang efter att han sköt Palme. Så han minns säker på polisman? Ja, polis... då var han inne på polisman A, att det var, att det var han som skulle göra Palme. Han pratar så med en utredare och Han är småländning och, och liksom pratar ett entonigt. Ja. Men, men det, var, det var roligt Men jag tror också att det var så här, Han var inne på hiphop och danshall och sånt där Och var nog rätt inne på polishat i ja, allmänhet det klart det. Och därför liksom var det nog lättare för honom Att, att ja. få teorin om polisman av Ja, det, det är ju Det är det mest hiphop-vänliga sporten ja. Polispåret Helt klart loop Ja, såklart Där nämns ju också JRA Det, det, här är, det är väl när PSTQ var rabblar ja, och, ja. Att för mitt ID hos IB bland IRA, JRA, PFLP, ah, WPT, WP och PST. Mm, äh. uh, så där, det är väl det, JRA är då som mest känt som spår. Om man lyssnar mycket på den låten. Mm, mm. Och om man har varit inne på sajter där de listar olika spår. För det finns inte så mycket mer, vad jag titta. Men, uh, ja. har kunnat hitta. Har du säkert tagit upp innan vilket spår du är mest inne på? Vad du tror är mest troligt? Nej, jag har inte gått in på det så noga med att jag känner så att varje spår jag kollar upp mm. Ju mer jag kollar upp det desto mindre tror jag på det <laughs> Förutom Krista Pettersson Där okay. det ändå känns ja, men det är ändå Ensam galningspartar Nej, inte, men just att det är Krista Pettersson För att det är ganska mycket som pekar åt det håll. Nu tror jag inte, inte alls i närheten av så mycket Så jag skulle säga att jag tror det är han mm. Men om man jämför med andra spåren där, ja. där nästan alla spår bara upplöses När man kollar upp dem, det är för noga liksom. ja. Så bara känns allt orimligt Medan Chris Pettersson Känns inte säker, men det känns inte orimligt liksom. Att han, det är vissa grejer som Tycker känns... du att känns orimligt? <laughs> JRA känns ganska orimligt <laughs> Att de att, Också att de verkar så stolta över sina grejer liksom Ja, jag säga, då hade han döpt sin Ja precis, då hade hon dött Sitt andra barn till till natten mellan den sista februari och den första mars. Lite längre än mig. Ja. Men för att det är svårt att välja februari eller mars där. Vad man ska på varmt till. Ja Som det är, är det. På gränsen. Ja det kanske är därför. De... Ja. Och att De var... februari kanske är svårt att uttala på japansk. De är... ja. gillar ju inte R-ljud så mycket. Nej. Eller Februari. Ja det är det klassiska. Ja. Det är väl att liksom L och R är liksom samma bokstav för dem liksom. Typ. Ja, de här är ju ja. större ja. det, Men men det konstiga är att det är mycket vanligare att de gör motsatsen än att de ja. gör rätt. Ja. Det, det är det, alltså så jag trodde ju att det var väldigt mycket fördomar som låg bakom innan jag kom till till Japan. Mm. Men liksom där alla de här liksom linjerna i i alltså så sånt de ser konsekvent i för line Rhine. Liksom. <laughs> okay. Alla, det, det, det, liksom, det är inget snack om saken Att det är det det heter liksom. Och det är nästan, mm. alltid, nästan alltid tvärtom Det är den bästa <laughs> gissningen Det är jättekonstigt De förstår inte ens när jag sa liksom, line line. Vissa förstår inte Som säger oh. då fattar de. Fast det stavas ju med eld liksom. <laughs> Det är jättekonstigt ja. Men äm, vad tror du själv äh, om ä, Japanska röda Ja, men nu När du berättade där med äh, att få blivit utvisad ja, mm. Då började jag tro på det <laughs> Jag kände spontant den här pirrande känslan Som jag inte har haft i palmemordsammanhang Inte ens när Alltså det fanns ju någon teori Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg faktiskt äh, Min detta förläggare Fredrik Jonsson Det var typ kanske på Palmes 20-årsjubileumsdagen Eller något sånt mm. Och då så, så var någon, Han hade läst in sig väldigt mycket på någon teori Och så samlades vi på oxen Där då Christer Pettersson ja. <laughs> Finns det fortfarande? Det fanns svartgård. då i alla fall ja, okay. ja. Det var ingen svart, det var en klog liksom ja. Som vi som vi satt på Och så då gick han igenom Den här, den här teorin om att, uh, att Christer Pettersson skulle ha skjutit Fel person Ja, att han uh, var ut Efter Sigge ja, det var den. den den kanske ni har haft ett avsnitt om Nej, det. men det kommer nog ja. Förväxlingsteorin, ja. förväxlingsteorin. Ja. Men då, då gick jag igenom förväxlingsteorin mm. Och jag kände inte det pirret som jag kände nu. <laughs> men då, om det skulle då vara eh, att man hyssar mot eh, Sverige sedan eh, sen de blev utvisade så är det alltså 13 år senare som de gör slag i saken och skjuter Palme. Ja, och det, jo, där, där har vi en poäng. De <laughs> minskar pirret lite. De var, <laughs> ja, de var inte så aktiva på 80-talet. Men samtidigt är det kanske det att de ungefär som att eh, folk använder svenska ambassader och tänkte de så här, ja, men nu gör vi något stort. Mm. Vi, vem, vilket land har sämst uh, Security Säkerhet Ja, så, så, ja men Sverige, men vi har ändå en 13 år gammal uh, liten, <laughs> liten ilska där ja. Och sen kommer folk fatta att det är vi Vi behöver inte säga något om det Folk kommer bara uh, ja, Jag vet fast. inte, det de kanske mer så här Att de bara vet det med sig själva Att det är bra ja. nog de att sitter och, och, och äh, äh, äh, nickar till varandra och ja, men så här, De kan bara tycka så att uh, de som pratar min mest, det är de som äh, får minst. Ja. Vad man säger. Förutom då att vi alla andra mm. attentater har varit ganska stora. <laughs> de har inte försökt dölja att det är de som är Nej. Ja, men Det är kanske som så här, som knullskryt. Liksom. Att de, att, så här, de som så här, knullar runt och så här, skryter om sina erödningar. Det är inte riktigt lika fint som de som bara liksom, gör Nej. något väldigt... Sexuellt avancerat man säger att sen bara håller tyst om det. Det är ändå mer ärrofullt. Ja, och Japan och... är rätt inne på är så Ja, det är sant. Du har sult med <laughs> det. Var då tänkte jag bara fråga: Om det kommer fram imorgon vem som mördar Palme, ja. eh, och det kan vara vad som helst, vad hade du valt? Vad hade varit mest intressant eller roligast för dig om det var? Det hade varit GRA eftersom då hade liksom den här podcasten kommit till rätt mycket fokus. Då hade jag kunnat hitta den här luckan. Av, äh, slå mynt av en ny lucka Att vi liksom knäckte det Bara några dagar innan Det är skit det är skit mm. uh, Och sen så kanske det kom fram att det inte alls var så Utan det var mig mm. <laughs> och uh, men då säger jag uh, Tack så mycket Simon. För, mm. för oss Tack själv, hej då